Bé, bona tarda a tothom Ens sembla que el dia no ens acompanya massa perquè entre la pluja els problemes de mobilitat que sempre genera amb la gent que veniu en cotxe i aquestes qüestions doncs hem de començar un pèl més tard del previst això té un petit inconvenient el petit inconvenient és que la biblioteca tanca a les vuit i mitja i per tant a les vuit i quart ja ens donaran el toc de pitu perquè pensem en anar acabant i la idea seria bueno, ja sabeu que aquest és el segon acte que fem com a reinici, que és l'espai de debat de la convenció constituent ciutadana de Catalunya de Cerdanyola és a dir les 5 C's si fossin com els pernils bons, els 5J, no? seria una cosa de molta alta qualitat. Avui ens acompanyen el Fernando Pindado, al meu costat, que és comissionat de participació ciutadana i democràcia activa de l'Ajuntament de Barcelona, una persona que a més té la facultat d'haver mamat molta pràctica abans de fer molta teoria. I és una de les persones referents per parlar d'aquests temes, no només a nivell del país, sinó de l'Estat i més enllà. I també ens acompanya el Sergi Miquel, que ell és emprenedor, és membre de Constituïm i segons les seves paraules és una persona feliç, la qual cosa doncs, el felicitem tots plegats per això era afortunada però bueno, afortunada, està bé, està bé. perdó afortunada. tens tota la raó eh, pensava fer una introducció però donada l'hora si us sembla la perquè el més important és escoltar en els ponents sabeu que això en la mesura que està convocat amb aquest aspecte per eh, la Constitució no tan sols és un element important que vinguin i ens donguin, opinió qualificada, sinó que també l'important és anar recollint aportacions que vagin nodrint aquesta proposta de Constitució que ens hem de dotar entre tots i totes pel funcionament del país. Sempre un dels elements més importants de la Constitució, com les, les normes bàsiques de convivència de qualsevol societat, els dos elements bàsics precisament són els que tractarem avui que són els drets i els deures això històricament sempre s'ha anat mogunt, moguent hem passat èpoques demanant doncs, primer els drets humans, després els drets civils després els drets polítics i els drets socials i ara el que tindríem que veure és quines són les característiques que tenen les societats modernes per si hi ha que actualitzar aquest capítol de drets i deures per això ens semblava tan interessant l'aportació que puguin fer-nos els ponents i sense més si us sembla eh, eh, comences tu mateix Fernando doncs moltes gràcies 15 minuts eh? sí, uh, jo, jo col·laboro en fer de fet he fet algunes, eh, alguns reglaments algunes lleis però no he fet la Constitució una feria, seria un, un, un, un, sempre és un principi no? eh, respecte a la, de l'àmbit de, del debat que es proposa el Jordi jo el que volia, el que volia plantejar és a veure, els drets de les persones els drets socials, els drets a la cultura els drets per poder tenir una vida una vida mínimament digna estan vinculats en un sistema democràtic, estan vinculats a la política és dir, qui determina el, el, els recursos necessaris perquè els drets es puguin exercir està determinat per la dinàmica política i en una societat democràtica la dinàmica política es fa de manera democràtica. Per tant, jo el que us volia plantejar és diguem quin hauria de ser aquest sistema, com hauria de funcionar aquest sistema democràtic perquè la política, les polítiques que es deriven de, de, de la interacció, dels diferents actors que formen part d'aquest sistema, d'aquesta política, tingui en compte als canals, els eines, els programes els projectes, les, les iniciatives que facin efectiu aquests drets llavors eh, en, en una societat eh, de democràcia avançada jo crec que la, el sistema polític, i la democràcia, hauria de sustentar se en, en, una, en una mena de, de trinitat, en una gran utilitzar el, el, el misteri de la realíssima trinitat de la religió cristiana allò de ser una distinta i un solo dió verdadero el pare és dios, el fill és dios el fill també, però el pare és diferent del fill, el fill és diferent del feixant el és es un dió que no hi que no entienda però per és es un misteri però en qualsevol cas el que sí que està clar és es que hi ha una cosa que a la vegada són tres jo ¿no? crec que quan parlem d'un sistema democràtic avançat haurem de parlar d'una de, única democràcia només hi ha un sistema, sistema polític que es digui democràtic, és aquell que descansa en la soberania popular o sea, el fonament de les decisions polítiques són les decisions del poc el que passa és que el poble no es uneix cada setmana a una assemblea, a una augura, com podíem fer, la Grècia Clàssica per nombre de persones, i perquè només eren poble els homes adults, lliures, per a dir, els homes, els esclaus, que en la immensa majoria eren considerats pobles. Doncs, eh, com que això no ho podem fer, al poble ens hem donat, dotat d'un seguit de, de canals, d'eines de, per poder exercir aquest poder. No? Un és escollir uns representants, persones que ens eh, eh, representen a les diferents institucions que tenim en aquest sistema polític, als ajuntaments, a l'estat, al Congrés, o sigui, escollir uns representants que són els, aquests que actuen en el nostre nom, però no no eh, al seu aire. S'actuen com a, diguem-ne, representants del poble, però no tenen carta blanca per fer el conseller no? Aquesta dimensió, la dimensió representativa, crec que és important, després em referiré amb ella una mica de detall. Una altra, un altra eh, manera d'exclasir aquest poder és sense intermediació, directament al poble. Això es diu referèndum. Aquí i en Constantinople. O sigui, malgrat que aquesta paraula és fascinosa i, i, i, i, i provoqui alguna alguna urticària, no? però es diu referèndum, refere, volver a llevar, tornar a portar-lo, no? és a dir, eh, en lloc de decidir els representant, decides el poble. Té avantatges i té inconvenients, tampoc hem de, de llançar les campanes a, a, a, a l'aire, perquè no tots els referèndums eh, són, diguem, no, no, no estem en el mal moodle suïs que vota cada 3 mesos i tot i així, la Suïssa que vota cada 3 mesos el 80% dels referèndums es perda, és perda en què mai saps per on pot sortir la història, però en qualsevol cas és una eina de decisió directa del poble. I qualsevol sistema democràtic que ha de tenir una qualitat digna ha de tenir en compte aquesta perspectiva. O sigui, en tant en tant el poble ha de decidir. Ens agradarà més o ens més la decisió del poble, però és que el poble és com és. Hi ha, un, hi ha un politòleg francès Diego que diu que el poble és el plural de minoria. No? Llavors, som un conjunt de minories que formen aquest, aquesta cosa que diem poble i alguns els agradarà la paella, a altres els agradarà la mongeta, però a l'hora de decidir, doncs, hem, de, hem de veure com es prenen les decisions. I entre mig, mig d'aquestes dues moments, un moment d'elecció de, de representants i un moment de decisió directa, hi ha una altra pota, jo li dic, una, la, a la dimensió li dic dialògica o deliberativa, perquè és una, una dimensió en la que l'important no és tant la decisió com la incidència en el procés per decidir, és a dir eh, si jo sóc alcalde d'una ciutat i vull eh, fer una política cultural o vull arranjar un carrer o una plaça estaria bé, seria molt prudent i seria molt savi de part meva intentar escoltar idees que puguin venir de les persones que es podran afectades per aquesta acció política. Llavors seria absurd que el disseny d'aquell espai el fes només una persona especialitzada, un enginyer, una un arquitecte, en un despatx veient com ha de ser aquesta plaça. És prudent, és útil a més la història i l'experiència ens demostra, que a més és, és molt millor perquè fegeix valor, incorporar la presència ciutadana a l'hora de, de veure com han de ser aquestes polítiques. Això és el que en el, el, el meu esquema mental es diu, és, és aquesta dimensió que què l'accent està en el debat, en el contrast d'arguments, en l'intercanvi d'opinions perquè persones que tenen interessos diferents i, i benvinguts siguin els interessos diferents, perquè vivim en una societat plural i tothom té dret a tenir els seus interessos, aquests interessos diferents es contrasten i es poden arribar o no es poden arribar a conclusions. En qualsevol cas, el que es posen són en evidència. Eh, normalment, aquests interessos diferents es discutien o es discuteixen en alguns sistemes democràtics, i la casa passa, ha passat i passa sovint en algunes distàncies, es discuteixen amb alguns els de sempre, poderosos en determinats despatxos sense llum i sense que ningú perquè ningú dubta que, segons quins ajuntaments, abans de posar en marxa un planejament urbanístic, han escoltat els empresaris, han escoltat els hotels i han escoltat els poderosos del territori. Per tant, aquesta és una pràctica, diguem que no és eh, estranya. El que es tracta de que aquesta pràctica no sigui només amb els poderosos, no sigui amb el conjunt de ciutadania. Aquesta pota, aquesta dimensió de... que es basa en aquest contrast d'arguments, té una particularitat respecte a les altres dues, que és que el resultat d'aquest procés és un resultat que, primer, no té per què ser eh, consensuat, no té per què, no, té per què no tenen per de conclusions, perquè si hem fet bé la crida perquè vingui gent diversa, pues igualment no, no hi ha posibilitat de posar-s'hi sí, a bord. Si estem decidint com ha de ser el pla de, de la conca del riu eh, Llobregat, no, no posar-vos no aquí el d'un riu gran, doncs en aquest pla de conca segurament els, els, els precessos, els ramaders, els hotelers, els ecologistes, els, els, els turistes tindran interessos diferents i potser no es posen d'acord, ni falta que fa. Però han posat damunt la taula interessos diferents i algú depèn de la decisió. Aquest algú és les persones escollides pel poble o el poble. No, no hi cap un termenitxer. No no Llavors, jo crec que en, aquesta, en aquest triangle, en aquest esquema, en aquesta trinitat que us explicava, jo crec que és important construir un, el sistema polític de manera que la capacitat d'intervenir en la definició de les polítiques estigui molt determinada, molt clara i sigui molt... Eh, la paraula que ja seria molt respectuoses, o sigui, molt coherent. Que, que no li demanem a, la, a un, un òrgan de, de participació on es troben 20 o 30 entitats o un procés de participació per definir l'ús d'una de plaça o a una iniciativa popular, no li demanem allò que no li podem demanar. L'únic que li hem de demanar d'aquesta dimensió és que hi hagi moltes opinions. Eh, a, a les persones que, que exerceixen la representació perquè han estat escollides pel poble, el que els hem de demanar és que estiguin en, en pilotes. Pilotes, eh, petafòricament parlat que siguin transparents, que nosaltres puguem veure exactament què estan fent amb el poder que se'ls ha delegat. Això es diu transparència, això es diu access a l'informació, això es diu rendició de comptes, les hem de dir que ens expliquin què estan fent, quan ho estan fent i com ho estan fent. I per van dir que farien A, i al final han fet A-1. Igual hi ha motius per fer A-1, però expliquem-ho, perquè potser jo volia fer un carrer molt gran, resulta que el carrer hi ha una mina d'aigua i no puc fer-ho tan gran. O resulta que el pressupost inicial que havíem previst s'ha multiplicat perquè ha pujat el preu de ciment perquè vés de saber que... Segurament que hi ha, ha, ha argomés, però expliquin-ho. Eh, eh, expliquin per què ha fet o per què no ha fet el que, el que jo li he demanat. En un sistema polític, democràtic, de, just, el sistema electoral ha de tenir, per escolir aquests representants, ha de ser just també. El sistema electoral no és exactament que cada vot val al mateix. No recordo una vegada, quan treballava a la Generalitat, a, estava a terres de l'Ebre, i em va venir una persona gens sospitosa de ser antidemocràtica, em deia, diu, que això de Supersi Universal jo no ho veig clar, em deia. El nostre Supersi que si cada persona és un vot, Barcelona sempre guanyarà, el Fes de l'Ebreu sempre guanyarà primer. Pirineu. Saps? Si cada persona és un vot i val el mateix, 3 milions i mig de persones que viuen la Regió Metropolitana, Fes de l'Ebreu i el Pirineu estan condenats a ser colònies de la Regió Metropolitana. Per tant, té lògica que el vot, encara que en cada persona tingui un valor idèntic, els territoris ponderin vot per evitar que el pes de la concupació barcelonina no viena sigui una, una, una, una colonització del resta de l'espai perquè els pixapins el's agradien només en el Pirineo allò a pixapins o, o, o, o dir que, que acusació I, el, i en canvi les persones que treballen allà s'estimarien més tenir eh, un espai una mica més respectuós o podemdien fer activitat de tradicional agrícola o ramadera que feien fins al moment no? Per tant el sistema electoral ha de tenir aquest punt de justícia, en el sentit de que sí, tots som iguals, però en alguns casos això s'ha de ponderar, i sobretot ha de poder ser coherent amb la diversitat i la pluralitat de la, de la ciutadania. A Catalunya passa menys, de tota manera encara no hi ha llei electoral, però si mireu la, la llei electoral espanyola... Eh, hi ha opinions polítiques que no tenen representació al Congrés dels Diputats perquè els filtres que es posen impedeixen que aquesta, aquesta opinió existent d'enditat tingui representació parlamentària. Un sistema polític just hauria de resoldre, hauria, hauria de millorar aquest sistema electoral. I un sistema polític just, un sistema polític d'evocat i de qualitat avançada hauria de preveure aquesta capacitat ciutadana de prendre decisions que l'administració. I entre mitjans de tot aquest batiborrillo, i amb això acabo, Entremig, eh, hi ha un element molt important que es diu iniciativa popular és a dir, la política no és allò que fan els polítics, la política hi ha una definició de política que a mi m'agrada eh, eh, eh, molt que és la justament del diccionari de Real Acadèmia Espanyola de la Lengua la, la, la definició d'institut de d'estudis no m'agrada tant però la, la espanyola m'agrada com a definició la català, no passa res, que diu eh, la, la política és l'activitat volen que estudiem lo que nos ha dicho. Actividad de los ciudadanos cuando intervienen en los asuntos públicos mediante su opinión, su voto o cualquier otro medio. Literal. Actividad dels ciutadans. No activitat dels polítics, no activitat dels esportistes, no activitat dels intellectuals, activitat dels ciutadans. Els ciutadans, obviousament. Eh, quan no van estar a casa preparant la festa de Nadal o quan estan parlant amb la canalla o quan estan jugant amb els amics, no. Quan no. intervenen en els assumptos públics. I com intervenen en els assumptos públics? opinant, votant o per qualsevol altre mitjà oposant-se, resistint-se, discutint manifestant-se, mitjans que puguin ser diguem, respectuosos amb l'altre no és tant utilitzar la violència però eh, això és la política per tant, la, defin la definició de què s'ha de fer la política tenir en compte la capacitat ciutadana per fer propostes polítiques o sistema polític que pugui ser just, que pugui democràtic ha de preveure aquesta, aquest actor la irrupció d'aquest actor ciutadà que pot estar organitzat o no, que pugui proposar i promoure accions que tinguin conseqüència política. Quina diferència hi entre una acció que tingui conseqüència política i una altra que no la tingui? Doncs que l'acció amb conseqüència política s'imposa sobre tothom. Eh, tant en què està d'acord com en què està en contra. Eh, si jo, un grup d'amics, decidim que anem a la muntanya, un vol a la muntanya i l'altre vol anar a la platja. I el decidir ser per majoria anar a la muntanya, doncs jo no vaig anar a la muntanya, no vaig a la platja, perquè aquí no ho podem olvidar. Ara, si en una, una iniciativa popular es diu eh, anem a posar un tribut per, posar, per sortir el carrer amb, amb barret, doncs, encara que vinguem a l'Ade, eh, si s'ha de decidir, per la política, el que no pagui el tribut per, per, per portar barret tindrà una sanció. Perquè s'imposa a la política és allò que utilitzem per viure en comunitat per imposar decisions col·lectives al conjunt de la comunitat. Per tant, aquest actor ciutadà que fa propostes polítiques que té capacitat per fer-les i que ningú li pot negar la seva, aquesta capacitat no cal ser enginyer per parlar d'arquitectura ni, ni metge per parlar de salut perquè cap de vosaltres, suposo no són sé si metges, arquitectes o pedagogs però suposo que per educar els vostres fills o les vostres filles no us ha calgut un curs de pedagogia eh, per donar-los una una, una, una, una manta o prendre-li la febre quan tenen febre quan, eh, quan estan malalts no, no necessiteu haver estudiat medicina sabem viure en societat perquè tenim uns, uns, unes eines mínimes per poder viure en, en societat i en comunitat. comoditat. En aquest sentit comú, és possible que la iniciativa popular tingui aquesta, aquesta repercussió. A Suïssa, un país on, la, on referèndum el referèndum fa ja tres mesos, la iniciativa popular és la clau del sistema polític. No poden haver iniciatives eh, referendàries que siguin dels oberts, només poden ser ciutadans. I això fa gràcia, perquè votan coses molt raras. I l'última vegada... Bueno, una de les vegades que vaig estar allà, votaven no raro, pero curioso para nosotros, si sí, se deben comprar unos avios de combate o no. Eh, el el, el gobierno quería comprar unos avios de combate para sostener nosotros y el, va a haber un, un sector de otros ciudadanos que más recogía a decir, no, al referéndum, y decía, no, no, que no se compren, no, no se es compren estos avios de combate, y el pueblo va a que no, no se van, no van comprar los avios de combate. Y una otra vez dijeron, bueno, que, que los beneficios de la banca vagin a los planes de pensiones, y el pueblo que no. <laughs> Vale, jo, eh, doncs, en, I en qualsevol cas que us deia, això, aquestes tres potes del sistema democràtic i aquesta capacitat de la ciutadania de, de tenir iniciativa per poder irrumpir de manera activa en la definició de les polítiques un sistema polític que contempli aquestes eines poden ser un sistema polític de qualitat i una nova constitució que vulgui construir un sistema de drets o de tenir en contra aquest sistema aquest, aquest de drets polític més o menys? Molt okay. <laughs> bé Bon, de fet, m'ho has, uh, has deixat de conya ah, vale. no ha, no ha... De no Al contrari, de... no, no, no vale, al vale. contrari perquè s'ha acabat dient jo una Constitució que de recollir i de fet hi ha tot un capítol en la proposta de text que nosaltres hem d'escriure que va, va d'això, no sé si em sentiu, necessito el micro va, sí, m'hi costa una mica o mal l'acosto a eh? ell, jo soc un tio com ho el molt important, abans de res, és important perquè jo tendeixo a apassionar-me molt amb el tema del que hem de parlar, o el tema que us explicaré m'han demanat que ensenyés un quart d'hora, és realment difícil, aleshores és molt fàcil fer-me callar, només heu de picar de mans si piqueu de mans, a veure, fem un assaç piqueu de mans, a veure què passa ara he callat, no? Doncs així quan voleu que calli, piqueu de mans i jo me'n vaig content, l'ego m'ha pujat i tot és fantàstic Anem a parlar del que ha dit ell, d'escriure un text constitucional. Heu de saber, primer de tot, com he ha dit, jo soc emprenedor, soc un especialista en temes de publicitat i comunicació, eh, també comunicació digital, internet i nous mitjans, i, i no, per tant no sóc jurista. Si vaig estudiar dret, no m'ho exigit mai, ni m'interessa, ni, ni he volgut. Sí que és veritat que m'ha interessat molt el tema de la participació ciutadana. I com he volgut exercir aquesta participació ciutadana? Amb un grup de persones. Primer punt, qui som? Ah, constituim som un grup, de 17 persones ara de fet és un grup més gran perquè hi ha altra gent que s'ha incorporat per ajudar-nos a difondre el missatge del debat de les idees som un grup de 17 persones de 11 comarques diferents perdó, de 14 comarques diferents que va decidir fer què? va decidir imaginar-se com havia de ser un nou país i la forma d'imaginar-se com podria ser un nou país va ser escrivint negre sobre blanc quan s'escriu negre sobre blanc com t'imagines un nou país la forma legal de fer-ho és escrivint una Constitució Llavors, nosaltres que hem escrit? la Constitució no, ni de conya nosaltres hem escrit un text per a edat de les idees un text per poder venir aquí, parlar amb vosaltres que vosaltres aixequeu la mà, eh, l'educació. Tal, tal, de fet jo sempre, sempre, sempre recomano una cosa que no llegiu el que hem escrit majúscules si us plau, no llegiu la Constitució no la llegiu, la que hem escrit nosaltres no la llegiu, primer no cal, perquè la Constitució de Catalunya l'escriurà al Parlament de Catalunya i segon, i més important, perquè és un antídot perfecte contra l'insomni és avorridíssim això de la Constitució, i us ho dic perquè ho he fet molt, però molt porto des del 2010 fent-ho és avorrit, el que heu de fer si us interessa, és agafar un tema que us interessi, llengua educació, sanitat participació ciutadana, mirar què diu sobre això, i si creieu que és interessant, participar al debat. Si creieu que no ho és, també. I si m'hi fa, també. Després, si veieu que és interessant, que ho veureu segur, potser us agradarà també llegir el que diu de sanitat, i després anem a sanitat. O el que diu de pensions, o el que diu de NNN. Això és el que aquesta... aquesta... Per què em sembla que és interessant el que hem escrit i per què em sembla que us pot agradar? Perquè no ho escrit nosaltres, no hem escrit aquestes 17 persones, eh? nosaltres no hem escrit, nosaltres hem recollit. De fet, vam escriure el Santi Vidal i el seu grup per un cantó, una proposta de text, un altre grup del que jo venia, que és de Constitució.cat, vam escriure un altre text, Enginyers per la independència de l'ANC havien escrit un altre text i ens vam conèixer un dia i vam dir escolta'm, no fem una cosa una mica diferent de la que acostumen a fer, perdó, els partits polítics i perquè no anem... I intentem consensuar el nostre text a veure què, a veure si surt alguna cosa i uns quants del grup vam dir Home, potser més que intentar consensuar les nostres idees seria molt més interessant que aquestes idees sortissin de la ciutadania i doncs el que vam fer va ser posar a la disposició de la ciutadania aquests tres texts, com a través d'uns mitjans que eren webs i conferències com aquestes recollíem la informació, recollíem les preguntes, recollíem les inquietuds i recollíem el que ens deia la gent per internet, fins i tot la gent Tenien debats entre ells sobre si la llengua és o la llengua... Entonces, hem recollit tot això, ho hem contrastat amb el que havíem escrit i ho hem contrastat amb 45, aproximadament 45 constitucions d'arreu del món. Latinoamericanes, que algunes d'elles són de les més modernes que hi ha, curiosament, i això matís anecdòtic, normalment els països en els que ens volem, diguéssim, emmirar ja, des de nord d'Europa fins a Estats Units, són països que tenen constitucions molt, molt antigues. Molt, molt antigues. Uh, per tant, sí que les hem vist, però les hem vist i les hem estudiat sobretot quan són modificables. Per exemple, en el cas de la Suïssa, a través d'ILPs. Uh, doncs nosaltres el que hem fer és, un cop escrit aquest text, posar-lo a conèixer. Per què? Per què ho vam fer així? Perquè una Constitució, una constitució no és només un text legal. Fa, diria, un parell de mesos, érem a, a París, a França, que a presentar una mica el, el, el text, pel d'edat de les idees, i a la mesa hi havia el, el president dels constitucionalistes francesos. Insisteixo, per si no ha quedat clar, el nom del país és França, fra, diguéssim, poc sospitors de ser pro-independència, i més aviat sospitós d'un cert jacobinisme. També és veritat un país que en el seu moment va fer la revolució francesa o el maig del 68. Fui un país de contrastos molt interessants. A la taula hi havia el president dels constitucionalistes francesos. També lluny de ser una persona amb un posicionament gaire proper al nostre en el sentit d'una tendència més socialdemòcrata o més d'esquerres, etc. I llavors, aquesta persona ens deia, és que vosaltres el que esteu fent és una revolució bestial, perquè sí que és veritat que la ciutadania ha fet aquesta revolució de sortir al carrer amb centenars de milers de persones, de vegades potser milions i tot, però és que heu fet una altra cosa, que és que esteu intentant fer una revolució fent un país nou, escrivint com voleu que sigui, és a dir, un text constitucional, aquesta és la primera revolució de totes perquè això no ha passat mai a la vida. I és veritat que la participació ciutadana, es va mesurar en unes 3.500 participacions, de fet 3.417 a través de webs i un centenar a través d'actes que vam fer és a dir, en el text que nosaltres proposem com a debat de les idees els temes dels que es parla són els temes que interessen la ciutadania i insisteixo, per què dic això? Entre les 17 persones hi havia 9 juristes i 8 no juristes entre els no juristes, gent com jo ecòlegs, sociòlegs, un economista que eh, uns quants, entre juristes i no juristes pensionistes, això és un tema important que em portarà després a explicar-vos una altra petita anècdota en el grup era un grup divers i també d'ideologia diversa nosaltres al grup hi havia gent alguns pocs, minories, sí, però n'hi havia que eren de posicionaments liberals, econòmicament liberals més aviat però és que jo diria que diria eh, que en general la majoria que més aviat una base social ideològicament i també hi havia de, de l'esquerra alternativa o bueno, més, doncs més propers a, a posicionaments copais. Fins i tot en el grup hi havia algú que no era independentista, però pensava que allò que traguéssim de bo en aquest text també podria servir per un país que ell s'imaginava federal en, en un estat federal amb, amb Espanya, cosa que jo crec que és impossible, però aquest és un altre tema. I aleshores, en el grup aquest divers d'ideologia, de territori, com us he dit abans, també d'edat diverses, hi havia, per exemple, pensionistes. I algun d'aquests pensionistes, en pensió mínima, quan vam decidir com ens organitzàvem i què començaríem a fer coses, i que, per exemple, aniríem a França, ens vam trobar amb la situació que necessitàvem calés, evidentment, no? els viatges a París no els paga no l'estat francès, ni els paga encara menys l'estat espanyol, i tampoc no els paga el govern català. I no tenen per què, a més a més, eh? perquè aquesta és una iniciativa nostra. No, nosaltres ningú ens ha triat nosaltres per fer res. Ho hem fet perquè hem volgut, això també és una cosa molt important. Eh, doncs aquests, aquesta gent i alguna de les persones del grup que quan vam ser com ens organitzàvem i dit, dir doncs, cada vegada que ens reunim posarem 20 euros, cada vegada que ens reunim en plenari posarem 20 euros, perquè ens hem reunit molt i no podia ser cada vegada doncs amb aquests 20 euros multiplicat per 17 persones per les no següents sé mesos de feina són tots els que els que hem disposat. Evidentment quan anem a França cadas que us paga. I el que fer és, si hi ha d'anar algú dels que no s'ho pot pagar, que n'hi ha més d'un, que n'hi ha més d'un que si hem ha dinat de menú, no poden venir si no ho paguem la resta del grup. Aquesta és la realitat del grup? Eh? Uh, quan anem a França ens ho paguem. I dic això perquè és un grup que alguna vegada sensetilllat, és que tenen interessos espuris. Hòstia, interessos espuris. això ens fa moltarà perquè és que no hem demanat mai ni cinc a ningú. No n'hem demanat i els hem dit ni volem que ens oferiu. Ni a ANCs, ni a Òmnios, ni a Sumaters, ni a més, ni encara menys a partits polítics. I per què? Perquè quan recollíem l'opinió de la ciutadania, hi havia molta opinió de la ciutadania, primer perquè no volíem, però quan recollíem l'opinió, molta opinió de la ciutadania era contrària a alguns posicionaments que defensen que defenen alguns partits polítics i no volíem cap mena d'ingerència. I aquí vaig a l'eix de una constitució a l'eix de la democràcia, per arribar-hi una constitució que és? Dues teories. Segons Messier Gusso, el president de les Consticions francesos, és el mirall de la madrastra de la Venta de la Finicia. És aquell mirall que et diu realment tu com hauries de ser. però també et diu com ets. El mirall de la ventafocs, li diu a la Fox que és la més guapa del món, però també li diu a la madrastra que no és la més guapa del món. Que és molt guapa, però que no és la més guapa del món. La Constitució fa això. És un mirall que tens aquí al davant que et diu que si el país que t'ho has somiat és així, hauries de tendir a anar cap aquí. I això és especialment important si hi ha separació de poders, que nosaltres ho proposem, que és una de les primeres actuacions per tenir demòcràcia real i que després pugui ser participativa. Si hi ha separació de poder real, que avui a l'estat espanyol no hi és, no hi és absolutament, és el Mirell de la Vendafocs. L'altra lectura d'una Constitució, segons un dels companys, el Francesc Xavier Jaurena, que és un constitucionalista, professor de dret constitucional, internacional comparat. La hòstia. Un tio és un tio brillant, un tio és un savi, un savi jove però un savi. I ens explicava la Constitució en realitat és la primera eina per defendre'ns com a ciutadans del poder de l'Estat. Perquè el primer ens que ens quarta la llibertat com a ciutadans és l'Estat. Ho fa perquè ho ha de fer i ho fa perquè els ciutadans ho triem. Però és qui més ens limita les nostres llibertats, perquè nosaltres per creuar el carrer, com que hi ha tràfic, posem un semàfor. Quan un semàfor està en vermell, et prohibeix passar. Si tu passes en vermell, et multen. L'Estat està aquí també per fer això, des d'una administració estatal o nacional, o a una administració local, tant se val. Però l'Estat fa això, ens condiciona. Aleshores, la Constitució, el primer que fa és reconèixer els nostres drets, també marcar quins són els nostres deures, però sobretot reconèixer quins són els nostres drets. I els nostres drets, i aquí ja ho lligo directament amb el que deia en Fernando, són sobretot basats en, en, en que l'Estat sigui democràtic nosaltres ho proposem com una república perquè la gent així ens ho va demanar i perquè ho creiem eh, una democràcia representativa en segons quins punts també directa en segons els altres punts nosaltres proposem, per si no ho heu llegit ja us ho avanço eh, un estat en què hi hagi separació real de poders és a dir la funció, perquè Europa i el món civilitzat diguésim parlen de funcions, més que no pas de poders, la funció legislativa és una, la funció judicial és una altra i la funció executiva és una altra. I aquí, perquè entenguem quina és la realitat avui a l'estat espanyol, eh, el, un altre company del grup, el Toni Fitor, que és advocat, acostuma a explicar-nos que quan feia primer de carrera va anar a classe de, de dret i li van explicar escolti'm aquí en aquest país hi ha separació de poders eh, poder judicial poder legislatiu i poder executiu i li va quedar super clara la lliçó bé, i se'n va demà a classe d'organització i de em sembla que era dret eh, quin dret ens va dir que era i diu que li van explicar com era la composició del, del Tribunal Suprem com es triaven els membres del Tribunal Suprem i després com es triaven els membres del Tribunal Constitucional i clar, no va entendre res no va entendre res, perquè era dir veure, un moment, jo faig unes eleccions, unes, eh? en aquestes úniques eleccions trio el poder legislatiu que em representi democràcia representativa, està bé a més a més en aquest cas, de forma proporcional més correcte o menys correcta, però està bé, és una forma, molt bé i aquest legislatiu Tria el poder executiu. Ep, un moment, separació de poders, aviam, no, no, no, no. el tria al legislatiu. Per tant, aquí ja no hi ha suport. Però, com a mínim, aquests dos tenen pressupostos. Ara anem a buscar el poder judicial. No té pressupost, li assigna l'executiu segons el que li interessa en no? el legislatiu i, a més a més, el tria a suggeriment del legislatiu i l'executiu. És al·lucinant, al·lucinant no és tot, és veritat, la funció judicial també és funcionarial, per tant no té res a veure amb això, però a baix de tot, els que estan a dalt de tot, el Consell General del Poder Judicial tal són triats a proposta de l'executiu pel legislatiu vol dir, separació de poders, ni en broma, en la proposta de text que fem, això no és així absolutament de fet, ell deia, i molt bé molt ben dit perquè és, és absolutament cert, a Suïssa es fa un referèndum que és cada 3 mesos em sembla, cada 3 mesos aproximadament i potser guanya el 80% de les vegades al no. I què? Jo m'ostivo més a anar a fer vuit referèndums l'any i perdre quatre vegades, que no passo a fer na cap, que és el que fem aquí. És a dir, ens fa po més a més també diuen, és que participa un 30% de mitjana. I què? Participar qui vol, qui no participa és perquè efectivament no vol participar i per tant ja l'establ el que decideixi el 30%. És que què ens fa po la participació ciutadana? És increïble, quan em posen Suïssa com un exemple, que no ho ha fet, eh, al contrari, com un exemple negatiu. Hòstia, jo ja voldria tenir un país en el que pogués anar a votar per decidir si s'han de comprar F-18. Ara, avui, el pressupost de l'F-18 surt sobretot dels pressupostos aquells que estan allà eh, i, que, i que no decidim ni, ni vostè ni jo. Eh? És una mica... Això, en el, en el model d'estat que nosaltres proposem en aquest text pal debat de les idees, no podria ser així, perquè diem A, ah, triem president, aquest sí, tants caps barrets, circumscripció única, tot Catalunya, tots els vots valen exactament el mateix. El president del govern, poder executiu i aquest, triarà els seus ministres, a en diem consellers, i triarà el seu govern, que en diem Generalitat. En un altre cicle, l'any següent, triem els diputats, que són els que nosaltres triem per legislar, que formen el Parlament. Aquests diputats faran les seves lleis i conviuran amb l'executiu de determinades formes. Si hi ha problemes, si ens enroquem amb una llei i l'executiu no la pot tirar endavant o el legislatiu no la pot tirar endavant perquè l'executiu... Si hi ha problemes, referèndum. Proposem quatre models diferents de referèndum. Quatre models de referèndum. I quatre actius, que són viables, quantificats. Uh, poder executiu, poder legislatiu i al poder judicial li dotem de pressupost propi i també al president del Tribunal Suprem i al fiscal superior de l'Estat, és a dir, al cap dels fiscals i al president del Consell de Garanties eh, eh, Constitucionals, càrrecs electes, també els votem, tercer cicle. En un votem president, en un altre votem parlament, en un altre votem tribunals i d'això i ajuntaments, alcaldes i regidors a més a més proposem quatre sindicatures sindicatura com tenim avui en dia de comptes sindicatura com tenim avui en dia de greuges però també una sindicatura electoral perquè evidentment això es complica una mica com ho fem perquè sigui més fàcil? sempre votem el mateix dia em sembla que és, ara no vull equivocar el segon diumenge de novembre de cada any de fet votem tres de cada quatre anys sempre, el segon diumenge de cada, com a Estats Units així, sempre saps que aquell dia és el dia que has de votar no hi ha discussió, no hi ha embolics no sé quina hora, no. sempre uh, has fet així perquè havia de oh, totes d'aplaudir? vinga, uh, ja ho he pillat per això, eh? a mi m'agrada més que m'aplaudessin no parlaré de democràcia representativa directa o dialògica com deia, com diu el, el Fernando perquè a més a més ho compartim i en el text es recull perfectament només per tancar us faré una reflexió no hem decidit aquesta separació de poders perquè sí hem decidit aquesta separació de poders perquè ens du a participació ciutadana i no hem decidit participació ciutadana i separació de poders perquè sí ho hem decidit escriure així perquè vosaltres ens ho heu dit així perquè Arenys de Mar ens ho han dit així perquè Riu d'Arenes que estava el dijous ens ho van dir així perquè a Gannet que estava el dijous ens ho van dir així perquè a Sant Adrià que estaven fa tres mesos a Sant Adrià a la mina ens ho van dir així és a dir totes aquestes funcions i com ens ho veu dir? el punt més discutit a internet el punt l'article més discutit va ser la llengua sens dubte el segon punt més discutit exercici, exercici no us deixo tranquils, no proposem la creació d'un exèrcit no, si més no, des d'un punt de vista conceptual del segle XX o del segle XIX, com volen alguns. Bataclan, tercer o quart exèrcit més poderós del món, francès, portaavions, F-18, Bataclan, eh? Si, si aquest és el model, nosaltres no hi creiem. Per què ho vam fer així? Per què vam decidir fer-ho així? de decidir fer-ho perquè malgrat llengua ser el punt més debatut malgrat exèrcit, després religió després tal, tal, tal, el que més demanava tothom, més eh, era transparència i mesures anticorrupció, per tant el que la gent ens està demanant la gent està demanant als polítics és el dia que es posin a fer la Constitució el dia que el Parlament de Catalunya es posi a escriure en la Constitució aquell dia, si sisplau li estem demanant, Si plau, tingues en compte que la gent ens preocupa ens preocupa i molt anticorrupció, transparència i la forma de garantir això és tenir separació de poders i participació ciutadana. Moltes altres coses però aquestes dues són claus i gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots dos i ara ho un torn de eh, més que suggeriments, sí. aportacions. L'únic que ha donat a fossin allò molt, molt ajustades no fer grans parrafades perquè si no, no només podrem parlar dos i, i s'ha acabat d'acord? Doncs participació, vosaltres teniu la taula No que aixecaves el braç tu, sí. per fer-nos a -nos nosaltres. bones pràctiques i males pràctiques de l'administració i cada any creuen allà les administracions que han fet incompliments o qüestions d'aquestes i que sembla que és una mesura bastant important bastant plàstica i bastant clara de, de, de veure com funcionen o, o no funcionen les qüestions aquesta ens semblaria que serien mesures concretes tindrien que anar incorporant, perquè un dels temes importants és i l'altre, és la pràctica dentendre de, eh, el, els programes electorals i, i els programes de govern com contractes amb la ciutadania que després es vegin si realment la pràctica política del que ha dit que es faria es farà o no i que això es pugui contrastar. Em semblarien dos elements al, al donar comptes eh, periòdicament de totes les administracions del que han fet en funció del que van dir que farien i que això es publiqués si, i fos públic em semblarien dues mesures que després això es pot explicar molt bé a nivell eh, ciutadà cadascú ho pot llegir i després farà la seva interpretació cara a les eleccions per veure si realment segueix donant confiança o no segueix donant confiança als partits o agrupacions electorals, polítiques que s'hagin presentat Bé, bueno, pura casualitat eh? Ay, Curiositat meva eh, era sobre aquests temes que dius que els més Uh, qüestionats per la gent, era la llengua, l'exèrcit i el tema. Sí, sí, sí. Val. I em va sorprès que la llengua uh, generés uh, molt, molt, molt debat. No sé. Si vols explicar amb, amb quins aspectes, no sé. Ai, que ric Se sent? Se oye? Ah. ah, si no el toco Ah, vale Doncs el El fet és La participació Sobre la llengua Només sobre la llengua va ser el doble El doble Que, la següent, que el següent article més comentat O més debatut, que va ser el de l'exèrcit Que sumats Van fer més del doble que la resta d'articles és a dir, realment hi havia. I la discussió estava polaritzada en dos sentits. Els que deien, català i prou i del castellà no em feu esment, i els que, per exemple, jo, jo reconec així, em confesso així, jo penso que el castellà també forma, de la, forma part de la nostra cultura. I ara, històricament, també haig de dir, jo soc xernego, dic Sánchez Miquel Gutiérrez, i hi ha molta honra, no sé com dir-ho. Cadascú suposo que té el seu posicionament, eh? aquí no... Aleshores, no ha tastat com ho hem recollit, és d'una forma molt, molt... jo penso que hem trobat una solució bastant, bastant interessant que en el Parlament li servirà en el seu moment si vol sortir-se una mica del paper, que és la següent. La llengua oficial de Catalunya és el català, i és així per dos motius. Bé, per múltiples motius, però dos, sobretot dos motius. Primer motiu, perquè si tenim més d'una llengua oficial el català automàticament ja no té per què ser respectat per les institucions europees. Si a Catalunya la llengua oficial també és el castellà, Europa no té per què incorporar el català com a llengua oficial, perquè en el nostre territori ja hi hauria una llengua oficial que hi reconeix. Primer motiu. I això a nivell internacional té moltes altres derivades. Segon motiu. És mentida que existeixi la cooficialitat dels idiomes. Això en dret no existeix. Al món. Ningú entén igual que ningú entén quan nosaltres parlem d'autonomia no, els alemanys quan parlem de què tenim autonomia diuen, hòstia, així sou més independents que nosaltres, sou l'hòstia d'independents perquè la traducció del concepte d'autonomia en alemany no té res a veure de la interpretació absolutament restrictiva que se n'ha fet aquí de l'autonomia el que fa per a todos és antitètic amb el concepte d'autonomia i a Alemanya ho entenen perfectament perquè són alemanys, són així no? però això ho entenen perfectament Quino. És La llengua ha generat el debat en els dos sentits, en el sentit de donar prioritat a la llengua catalana de forma exclusiva o d'incorporar la llengua castellana de forma ferma. I nosaltres ens hem quedat en un punt intermig. La prioritat absoluta de... Compte! La llengua catalana com a llengua oficial és, per tant, la llengua de relació entre el ciutadà i l'administració pública exclusivament és a dir, que a casa seu que cadascú que foti el que li doni la gana només faltaria. Estem parlant sempre de la llengua de comunicació amb l'Estat i on ens hem sortit una mica del paper amb primer reconèixer el castellà com a, com a una llengua que ha de tenir una especial protecció perquè ja s'ha incorporat en la nostra història i segon perquè no tothom ha tingut el privilegi d'estudiar en català i, per tant, d'aprendre, d'haver pres i, i de conèixer bé la llengua catalana. Per tant, no seria just que nosaltres no donéssim el dret a les persones que no han tingut el privilegi, venim del que venim, eh, en franquisme, guerra, franquisme, dictadura, tal, els que no han tingut el privilegi o la sort com jo d'estudiar en català i, per tant, aprendre en català i, per tant, poder-nos comunicar amb l'emissió pública en català. Per tant, totes aquelles persones nascudes abans de l'any en el que quan van ser escolaritzats i ja hi havia normalització, seguiran tenint fins que es morin el dret de comunicar amb l'administració pública en català en castellà. Per tant, fem aquí un joc una mica. Prou. podem parlar de, ci... de participació ciutadana si voleu també. Veure, deixem una punta ja de les llengües, eh? semblaré un amic de Bárcenas, perquè parlo molt de Suïssa, però no t'ha res a veure, eh? Però a Suïssa tenen quatre llengües oficials, francès, anglès, italià i romància. Quina diferència crec jo que hi ha en, aquest, en el cas suís i el cas català en relació amb, amb el castellà? Que aquestes llengües no, diguem-ne, no el, el català és d'un territori molt concret, d'un país molt concret, d'una cultura molt concreta, i lluita històricament hi ha problemes bueno, doncs, que hem de dir de la, de la, del, recent, del segle passat i de l'anterior eh? en canvi a Suïssa que és perfectament ve, veieu els, i estan, els, els noms dels de, tres estan posats en les tres llengües, en alemany, en francès i en, en, i en italià Apareix això. però què passa? Conviuen perfectament perquè no són llengües suïsses són llengües que, que venen d'Alemanya d'Itàlia de... el romanxe que és més raro uh, hi ha un cantó, el cantó de Llura que es va voler segregar perquè ell, ell era un cantó sembla que era francòfono, està dins d'un cantó de i va poder segregar. i no va passar res fa cinc o sis anys o set fer el, el procés de segregació. Va votar tots els cantons. 26 cantons sembla que soien a Suïssa. es va modificar la Constitució i van crear el cantó perquè ells es sentien més còmodes parlar en un cantó que fos, que fos francòfono. Però neu a Suïssa i el cantó francòfon podeu parlar en alemany ja sé que no parlaré un alemany jo tampoc, eh? però podíeu parlar en alemany i s'entendria, i a l'inrevés, eh? a mi m'ho assolta molt com canviar la llengua, però no sentan tant que l'allemany es posa sobre el francès o que el francès es posa sobre l'italià, en cada lloc parlen, aquí, parlen diferent. En canvi aquí, Abnusten Cristiano, és, és, és aquesta, aquesta diguem-ne, eh, manca de respecte, la, la, una llengua pròpia que té tot el dret a, a romandre no? dir, que, que és cert que, el que, el que, que, que, que és possible la convivència sempre i quan eh, el respecte sigui la, la, la, la peça clau i la història no es diu que sigui aquest. la situació sí, jo volia parlar sobre participació eh, en processos que he vist de participació normalment, sempre es parla de drets ciutadans i és, eh, és el, a l'eix no? el, el votar o el demanar drets als eh, drets. però els deures eh, difícilment els he vist amb processos participatius. Eh? Llavors, com es pot aconseguir fer processos participatius sobre deures ciutadans en eh, de tal manera que els mateixos ciutadans acceptin els resultats i se'ls facin seus. L'explico? Mm -hmm. Doncs és així. Eh, hi, hi ha experiències, a, a casa nostra no, eh? no massa, però fora d'aquí hi ha experiències on els ciutadans han votat impostos, pujar impostos. Eh? Eh, han votat posar-se càrregues perquè funcionen millor. A, a Sabadell, l'any 79 el primer ajuntament democràtic, l'alcalde històric de Sabadell, Toni Farrés eh, no va fer un referèndum eh, ni va fer un procés de participació però va reunir amb tota la gent que es movia en aquell moment a, a, a, a la ciutat i així va dir, escolteu, eh, si volem arreglar els barris, eh, necessitem tants diners, necessitem, no sé, 15 anys m'invento, no, no recordo no? si posem contribucions especials, ho farem en la meitat. Què fem? La gent va dir, contribucions especials va posar contribucions especials i no va haver cap tipus de, de, de, de, de protesta, perquè es va entendre. Jo crec que la, la, la, el debat sobre les, les deures eh, és important perquè eh, vi, viure en comunitat, viure en família, viure en, en compartir un espai, un temps, eh, és un, un, un, un de privilegi, però la paraula no és privilegi. És, un, és una bona manera de viure viu, de viure bé, de viure de manera digna. No, no, ens necessitem els uns als altres. En la mesura que ens necessitem, hauríem de ser conscients de que això comporta uns deures per poder exercir aquests drets. Però no tenim una pràctica massa eh, avançada sobre, sobre aquest element perquè és més fàcil parlar dels drets. I penseu una altra cosa, i amb això eh, tanco. Penseu en els processos de participació que hàgiu pogut veure a Serranyola, a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana, al país. Heu vist alguna vegada un process de participació sobre la construcció de clavegueres? Perquè no es veuen. Llavors, eh, no són necessàries, però en canvi ningú posarà a la llista de, de coses a fer al municipi i, oiga, e eixampi la claveguera, faci un col·lector perquè vindran les aigües pluvials i les hauran de recollir. En canvis direm, "Fci una escola, fas una plaça, hi ha coses que no apareixen de manera ordinària perquè no són conscients que existeixen. A vegades amb els deures passa que col semblant com les clavagueres. No? no vull comparar. Eh? Però que, que hi ha coses que no es veuen i són necessàries. Si sí, de fet, a nivell constitucional es parla d'això. parla de drets i deures és el capítol primer. Es parla de drets i, bueno, passat el preàmbul i el... drets i deures. Per, perquè en principi, quan són els drets individuals, impliquen automàticament els deures, per oposició. És a dir, si jo tinc el dret a gaudir de, també tinc la obligació de respectar el... Nosaltres ho escrivim igualment, literalment, però, per exemple, hi ha el dret a la... o incorporem la carta de la terra, vol dir el dret als béns naturals per part de la ciutadania, amb un principi de precaució. És a dir, si una cosa no sé si pot perjudicar el medi, primer, no la puc fer. Ara és al revés. Ara, si una cosa no sé si pot perjudicar el medi, ja ho sabré quan ho hagin fet. I així anem. Eh... Llavors, el, el, el, els deures implique els drets impliquen deures per ser. Després no, només a punt ràpid ja nosaltres proposem quatre models diferents de participació ciutadana activa més enllà dels processos electorals que, com us he dit, són molts més. Re eh, referèndum eh, de proposició, és a dir, Quedem tots d'acord en que s'ha de canviar no sé què o s'ha d'incorporar no sé quantos a la legislació, a la Constitució, s'ha de modificar, etc. etc etc Si recollim prou signatures, referèndum obligatòriament. Si recollim prou referèndum de revocació, això és molt innovador i això els polítics no els agrada gaire sentir-ho, i els funcionaris menys, perquè proposem referèndum de revocació per qualsevol càrrec electe o funcionari, sempre i quan es pugui demostrar i hagi exercit negativament o amb... però proposem referèndums revocatoris també referèndums de resolució de conflicte, abans us posava el cas si el president de la república diu una cosa i el parlament en diu una altra i no hi ha manera que es posin d'acord, que és l'exemple que ens diuen o oh, proposeu un model presidencialista com el nord-americà, què passa si queda embarrancat? De fet el que passa és que no passa el que sí que passa és que aquí hem estat un any per triar president, eh? perquè el Parlament no es posava d'acord amb triar el poder executiu, això és així de trist És quan allà queden barrencats al final se'n surten, però si no ens en sortíssim nosaltres posem aquí en un termini X baix, si no ens en sortíssim referèndum de resolució de conflictes i aquest referèndum de resolució de conflictes que us ho poso en el cas extrem president versus Parlament podria dur-se a terme baixar-se a molts nivells, sindicats, etc. I després el quart, la quarta forma de participació que ja he comentat abans molt bé també, que són les iniciatives legislatives populars. Però, però presa seriosament el sistema en el que proposem aquí que hi siguin no és el mateix que hi ara, que em sembla que a Espanya se'n van uh, intentar 56, se'n van presentar 56, a la mesa del Parlament em sembla que en va acceptar 14, de les 14 dues van prosperar i van arribar a ser debatudes, de les dues debatudes una va ser rebutjada i l'altra va guanyar la dels pa i el tema de la vivenda oh que bé, aquest any el Tribunal Constitucional l'ha tombada és a dir, 56, 0 si això no és fer-nos trampes al solitari m'explicarà què és dues preguntes de caràcter una mica tècnic eh, a la separació dels poders legislatiu i executius l'elecció és molt fàcil es fan eleccions separades no com ara, que una depèn de l'altra que és Espanya sinó com els Estats Units que van diferents mm -hmm. està molt clar però pel poder judicial, com s'arriba a triar jutges? Perquè això és més complicat, no hi ha partits, no hi ha propostes, el jutge no pot fer propostes, aquesta una. I l'altra, la qüestió electoral ha dit de quin poder cau, perquè hi ha països a l'Amèrica Llatina, per exemple, que és un nou poder, un quart poder, el poder electoral. Aquí he traït de l'executiu, que és el Ministeri de l'Interior de Governacions, no sé com se'n diu, no? com es preveu, qui controla les eleccions? Eh, respecte a la segona, sindicatura electoral, abans he dit, eh, proposem la, la, la creació de quatre sindicatures, amb greuges i comptes que ja les tenim avui en dia, la d'ecologia de i la de la sindicatura electoral, perquè precisament, efectivament, hi ten raó, molts més processos electorals necessiten més gestió i més control. Eh, els cens com a gestió, etc. més a més, nosaltres proposem que els càrrecs electes han de ser de... De, han de viure en el, en el, en el territori no pot, tu no pots triar per triar diputat la circunstricció electoral que proposem és la comarca excepte Barcelona que serien els districtes per un tema poblacional això donaria aproximadament 135 eh, diputats al Parlament de Catalunya que és exactament els mateixos que hi ha ara eh, si es modifiqués la població es modificarien també els diputats de Catalunya de fet això a Catalunya també hauria de passar avui en dia cosa que no passa però um, per tant, eh, sindicatura electoral per gestionar això. Sobre el primer punt com triem els jutges? Els jutges de carrera els jutges eh, de primera instància eh, són eh, funcionaris i per tant doncs, estudis i es demana una experiència havent exercit abans, em sembla que eren mínim 5 anys, dèiem en el text a partir d'aquí, qui pot optar a manar en els jutges? Que aquesta és la pregunta per tenir independència bueno, la, la clau per tenir independència és tenir els calés i ara hi arribem. Com tries qui mana els jutges? Primer han de ser de carrera, han de ser els jutges, avui en dia el Tribunal Constitucional espanyol no tens perquè jutge, de fet no tens ni perquè què ser advocat per ser del Tribunal Membre del Tribunal Constitucional. De fet, és un cementiri d'elefants posterior al Senat, és a dir, tu vas al Senat i els que sobresurten evidentment per la dreta, avui en dia per la dreta, eh, doncs aquests eh, per mèrits, diguéssim, eh, poden acabar optant a ser i de fet ara hi ha eleccions ben aviat, eleccions que es couen ells i que es fan ells, que nosaltres no hi participem, a Catalunya proposem que hi hagi eleccions per triar aquests càrrecs. El president del Tribunal Suprem, el de Consell de Garanties eh, de la Garantia eh, Constitucional i Drets Humans, de fet és el Consell, de... i per tant eleccions, per triar els que manen eleccions. I l'últim punt molt important, i se li assigna i és l'únic, única funció i això va portar molt debat i hi ha membres del grup que realment els ha costat Mol signar el text per aquest punt el text que hem recollit en el 100% del seu articulat no el signen ningú del grup, en el 100% ningú però tots el votaríem quan l'hem portat a traduir un exemple, quan l'hem portat a traduir a l'anglès una de les revisions es va fer un noi del Delta a l'Ebre que ens va presentar la tal l'ANC d'origen anglès per perfecte advocat per fer una, una revisió d'un text legal, tècnic quan va acabar ens van dir escolta'm, és que ja ho sabeu que aquest noi es va presentar com a regidor i no va guanyar a les Terres de l'Ebre per les CUP, i hòstia, no teníem ni idea conyo, què fem? No, és igual el que hem de fer és preguntar-li, escolta'm, tu aquest text el votaries? I ens va dir sí i votaries que sí? I ens va dir també i no el compro el 100% i nosaltres no li havíem dit el missatge és dir, jo hi ha molts posicionaments aquí o alguns posicionaments d'aquí que no ho compro però, però jo votaria aquest text Jos aquest text pretenem que sigui, si és un text superincorrecte, no pretenem que sigui la constitució i ja ho diem obertament als politòlegs, ens diuen i ni han el grup, ens diuen per si aquest text és incorrecte i tenen raó. Per què? Perquè la ciutadania ens està demanant que parlem del sistema electoral a la constitució. El sistema electoral no ha d'anar a la constitució, eh? No hi ha d'anar. El que passa és que portem 40 anys de teòrica democràcia a Catalunya i som la única comunitat autònoma, ole tu, la única comunitat autònoma que no té sistema electoral propi. Manteixo gaire? Vol dir que nosaltres aquí el que hem escrit és, la ciutadania ens està dient que volem un sistema electoral diferent, que volem participar directament, que volem triar els càrrecs que siguin del meu districte, que siguin del meu poble, que siguin de la meva ciutat. Això de començo a tu, escolta'm d'alta fulla, tu de no sé què, que ets un amigote, tu t'inscrius allà, t'empadrones allà i així tinc més tal, i així després aconsegueixo subvencions. Però és una altra cosa, hem eliminat estructures d'Estat Ajuntaments comarques i Generalitat ni Diputacions ni Senat això també a nivell d'estalvi també és interessant, això paga alguna carretera diguéssim. ara he fet això es esborreu aquest tros Deixa'm dir una cosa respecte de, del poder judicial i de la justícia que eh, ell ho, explica, ho, ho deia no? una cosa és l'administració de justícia la jurisdicció el que diu el dret eh? Eh, que això han de ser professionals que eh, s'han format per dir el dret en el sistema tradicional i inicial de la revolució francesa la separació de poders era un legislatiu que controla un executiu i un judicial que és la boca de la llei que no pot canviar res, és només eh, complir escoplosament el que diu la llei. L'experiència demostra que no, no va així, que el jutge, les jutgesses, acaben interpretant la norma. Per això hi ha una, una, una escala per veure si en la primera instància, l'audiència, el Tribunal Suprem, el final Constitucional o el europeu de drets humans. No? Per això hi ha un, un nivell de, de, de, de vigilància. Però el que és important no és la jurisdicció, sinó el govern del poder judicial, que és el que està dient ell, i jo crec que és important remarcar, que hauria de ser democràtic. Estem parlant del govern, el govern és política, i la política no pot dependre només de, diguem-ne, voluntat dels altres dos poders. I tampoc hauria de dependre, no sé si ho bé, jo crec que tampoc hauria de dependre dels mateixos membres del poder judicial. Jo eh? A mi no sé què poseu a la... A la no, no m'he llegit, no sé què posa, però és, és una de les propostes que han aparegut, no, no a casa nostra, sinó ha aparegut en altres llocs, de que qui, qui tria els membres del, del Consell de Govern Judicial... Collons, el Consell de... Això. De... De... El, el Govern del Consell de del Judicial, el Govern del Poder Judicial. I ligat amb això, eh, que també crec que valia la pena repensar, i no sé el que posa a la Constitució, és la participació ciutadana en l'administració de justícia a dir, eh, qui té més possibilitats d'equivocar-se més, el jutge professional o el ciutadà o ciutadana en membre d'un jurat popular? Bueno, aquí a, a, a la llei orgànica que regula el Tribunal de Jurat eh, funciona el Tribunal de Jurat per determinats delictes i no em consta que hagin hagut més errors judicials en els jurats populars que en els jutges professionals. Per tant, també hauríem de veure de quina manera deixem que la justícia estigui mans dels especialistes o el, el jurat popular no dicta el dret, no té jurisdicció, és analitzar només els fets. O sigui, el sentit comú diu si aquests fets s'han produït i el que té coneixement judicial ho col·loca dins del tipus penal que correspongui per decidir si és o no pertinent la, la sanció, la condemna la que sigui, no? però aquest és un tema important perquè ha tingut molta crítica i continua tenint-la cada cop que algú pot, eh, el, el tema de la participació ciutadana en l'administració de justícia, jo crec que és un, és un tema a, a, a, a incorporar no sé, com ho està col·locada a la, a la proposta de Constitució el que crec que és important Molt bé, doncs si sembla... Ésà ja recoim està. Ja, està. Veure, no més que res que sí, sobre la participació pensava que alguns estem molt, molt implicats en, en, en participar. però això no és el que es veu moltes vegades amb, la, amb els meus ciutadans i veïns. No? Es costa, a la gent els costa molt participar. I sí que hi ha el dret a poder votar, però llavors, eh, també no es veu com una obligació al fet de participar i una obligació al fet de votar. Jo pues, estic molt tranquil·leta a casa, no vull dir. Si vull passo de votar i si vull doncs, passo d'implicar-me en els temes col·lectius. No? per mi la participació hauria d'anar també acompanyada d'unes obligacions de participar com a I Llavors no sé si, si el fet aquest de, la, de, de votar o de participar està recollit també en aquest aspecte d'obligar eh, d'alguna manera. M'agrada que m'hagis fet aquesta pregunta, molt ràpidament. No, no està recollida l'obligació de participació, perquè la no participació és una forma de participació. I això ho explico molt sovint en el món de l'empresa, quan em diuen, però és no sé si dir o no dir o com dir. Bé, bueno, és que quan no estàs dient, pensant si diràs o no diràs o com ho diràs, ja estàs dient coses. És un ciutadà que no vol anar a votar està efectivament dient coses. A mi no m'agrada, eh? Jo obligaria a votar, m'encantaria poder obligar a votar, però no seria. No votar és una opció. Ja en el preix electoral, ja que hi eleccions, sí. Oh, no no no això m'encantaria. I, no, si no, I si no, multa. No, si no, multa. Sí, sí, i si no, multa. Jo això ho compro. No ho diu el text, però ho compro. Sí, sí. <ríe> Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra assistència i gràcies a la gent que ens ha Gràcies.